Välkommen till Sweb TV omvärldsanalys. Jag heter Mikael Vilgert och jag sitter här tillsammans med Lars Bern. Välkommen. Mm, tackar. Trevligt att ses igen. Ja, verkligen. Mm. Och, särskilt med tanke på att du har varit med om en, en, ett ingripande i, i ditt hjärta som du ska det berätta varit, lite om. Ja. ja, vi kan återkomma till det. Ja. Mm. Och det är skönt att allting har gått bra men det mm. fanns en del komplikationer som du har sagt. Det är att du... nog det minsta man kan säga, ja. Mm. Så där ska vi få höra mer om. Mm. Eh, men innan vi gör det så har du en del saker kring Ukraina som mm. du vill ge din syn på. Ja. Och även klimatfrågan. Mm. Och eh, vi har sagt i tidigare program här när det Ukra gäller Ukraina. Att, att Ukraina håller ju på att försvinna från radarn, mm. mediernas radar. Men, eh, men situationen är långt ifrån avklarad. Nej, den är ju förskräcklig skulle jag vilja säga. Det, och det kan vi komma in på. Ja, men det som har hänt nu då, det är att, att Angela Merkel har uttalat sig ja. på ett sätt som har väckt stor uppmärksamhet ända bort i Kina. Ja, i högsta grad, ja. Vad är det som har hänt? Ja, alltså, eh, vi får rekapitulera då historien. Vi hade ju den här ja, väst i Censatta statskuppen 2014. Där man störtade Yanukovych som var en demokratisk valduk, den demokratiskt valda ukrainska presidenten. Han var för ryssvänlig för att passa västvärlden. Så han störtades och så satt man in då en regim med klara eh, högerextremistiska inriktningar och, och med sympati för. Gamla ukrainska nazister som fanns på 40-talet under en ledare som hette Banderas. Eh, och klart dragna åt det hållet. De fick ett stort inflytande. Mm. Och eh, man såg till att eh, regimen i, i Kiev skulle vara helt dansa helt efter västpipa. Det var mening. Och då var det i och med kuppen. Så dels annekterade ryssarna Krim som ni kommer ihåg. Och det var ganska lätt att göra för i stort sett hela befolkningen på Krim är ryssar och man arrangerade... Dels kunde man ta väldigt lätt ta kontroll över Krim eftersom man hade en stor militärbas där i Sevastopol. Så att man hade rysk militär på plats redan. Men det låtsades, vad jag förstår, inte ett enda skott när man tog över Krim utan det skedde ganska fredligt och... Sen arrangerade ryssarna ju då en, en folkomröstning där man eh, sa att de har fått 92 procent av rösterna som ville tillhöra Ryssland. Det finns grupper, Tatar och lite andra grupper, som, som inte är ryssade. Att, men alltså det var en förkrossande folkmajoritet som, som eh, talade för detta. och i väst har man ju då sagt att det här var riggat och så vidare men det faktum att det inte uppstod några som helst oroligheter från befolkningen på Krim riktad mot ryssarna gör nog att jag tror att den här folkomröstningen var ganska trovärdig. Mm. Det är min uppfattning men var en får göra sin tolkning. Men, men det har ju varit väldigt fredligt och lugnt på Krim efter den här annekteringen. Vad som också hände var ju då att de här östligaste provinserna... Lugansk och Donetsk bröt sig ur och förklarade sig självständiga. Och då blev det ju stridigheter mellan dem och den ukrainska armén. Och man började skjuta på varandra borta i öster och för att få slut på det där så tog Angela Merkel och då var den franske presidenten. Jag kommer inte ihåg vem det var, om det var Hollande eller vem det var som var president då. Men de tog initiativ till en förhandling mellan de här provinserna och jag... centralregimen i Kiev. Den så kallade Minsköverenskommelsen. överenskommelsen den gick ut på att man skulle tillkänna de här provinserna där det bodde, bodde nästan bara ryssar, en, en viss autonomi inom Ukraina. De skulle få ett större självbestämmande och därmed skulle man då sluta skjuta på varandra. Man skulle avsluta inbördeskriget. Där lyckades inte så att man gjorde ett nytt försök med en överenskommelse som heter Minsk 2, som låg väl ett år senare. Och eh, eh, Ukrainarna följde aldrig dem där. Inte de ströntade fullständigt i dem utan man fortsatte att beskjuta de här provinserna. Och vi har då sen under hela den här perioden åtta år har man haft ett ganska låg intensivt inbördeskrig mm. mellan Ukraina och de här provins, eh, utbrytta provinserna. Och sen vet ni ju då vad som hände här i slutet på förra året och förklarade de här provinserna sig. De förklarade att de bröt sig ur Ukraina och, och vad heter det tydligt till Ryssland. Och det var uppmarschen till, till det krig som nu pågår. Va? Ja. Men, men eh, vad som nu visar sig, va, det är att Angela Merkel har en intervju i tyska tidningar. Sagt att man menade aldrig allvar med de här minsk utan de iscensattes bara av tyskarna och fransmännen för att ge regimen i Kiev, ukrainarna alltså ge dem tid att stärka sin militär. Mm. Den var i ganska dåligt skick när det här inträffade. Och det här var 2014 som... Ja, 2014 kuppen och sen kom väl Minsk 1. 2015, mm. 2016 kom de här minskavtalen. Men man har haft sju år kanske på sig att ja. bygga upp försvaret. Och under den här tiden, jag tror man talar om att det var 13 000 som blev dödade. i. Ja, de de här... siffror jag har sett fram till ryssarnas intåg i början på det här året. Fram till dess hade... Uppåt 12 000 civilister blivit dödade. 12 000 civilister? Ja, ja så eller... de har ju legat och beskjutit mm. Donetsk. Ja, jag tror det är väl kanske militär också. Mm, men mm. men och de har ju legat och beskjutit de här provinserna hela tiden med artilleri och med raketer. Och det har dött människor hela tiden. Och sen, sen under det här året är det väl ett antal tusen civila som har omkommit på grund av mm. den här beskjutningen ifrån ukrainska jimen och den är helt riktad mot civila mål och har skjutning, riktar inte alls in sig på några militära. Och det man har talat om är den här Azov-bataljonen ja. som ju hade ett nazistiskt inflytande och där är ja. också verkar som att det kom människor från andra delar av Europa som som ja, ville ja, ja. motarbeta Ryssland och ja, Ryssland ja, och, och, så... och som hade kanske den typen av politiska Precis, ja. och sen ska man komma ihåg det, när man har lyft fram det faktum att den, den, den ukrainska militären har haft ett väldigt starkt nazistiskt inflytande som har sett att det är lögn, mm. säger man då. Zelensky mm. som är president han är ju jude. Men, men man ska då veta det att de här nazisterna de riktar sig inte primärt mot jud judarna. Mm. Det gjorde de inte under 40-talet heller utan de är rysshatare. Mm. Att, att, som, som var det primära målet. Mellan. Ja, och det har de varit hela tiden. Och mm. när, när de tyska nazisterna anföll Ryssland på 40-talet då i operation Barabossa så liade sig de här ukrainska nazisterna med tyskarna mm. emot ryssarna, emot Sovjetunionen trots att de tillhörde Sovjetunionen. Ja, det, det, det som också talar i den riktningen var ju att det var ju inte bara Zelensky som tillhörde den folkgruppen utan Nej. även försvarsministern, jag tror jo, jo, borgmästaren visst. i Kiev ja. och en hel, alltså hela den ukrainska ledningen, jo. eller stora delar av den ukrainska ja. ledningen var ifrån samma folkgrupp. Ja, precis. Och de har ju praktiken avskaffat demokratin, de har förbjudit oppositionspartier de har förbjudit alla medier som, som inte sympatiserar med dem och så vidare. Så att Ukraina är en, en diktatur med, med starka nazistiska inslag och det här, det, det, våra medier och våra politiker tenderar att inte vilja se det här. Va? Men, mm. men det, bevisen för att det är på det sättet är väldigt stark. Ja, vi, vi kan väl lägga ut en bild. Det finns en bild ja. som har varit, blivit rätt spridd ja. som visar en, en grupp jag tror att det är den här Asov-bataljonen med olika flaggor, bland annat ett hakors. Ja, och de de, precis som nazisterna i Tyskland, de har tågat under facklor och fanor och sånt här de har betett sig precis på det sättet. Men jag vill återkomma till det här med Angela Merkel därför att det hon säger, det är ju ytterst anmärkningsvärt. Hon har alltså Uh, spelat falskt mot ryssarna hela mm. tiden och hon har gett sken av att både hon och fransmännen har gett sken av att man har haft dialog med ryssarna och Putin har då uh, gjort starka försök att uh, bli accepterad som ett europeiskt land och att komma in i någon sorts europeisk gemenskap, det har ju varit hans mål va? Och han har, känner sig otroligt sviken av det här beteendet. Men det som är anmärkningsvärt nu det är att i förrgår så skrev dagstidningen Global Times som är en kinesisk stor dagstidning. Och som kontrolleras av staten, en statlig tidning. Så att det som står i den tidningen är av allt att de har varit i säck när det kommer på så är sanktionerat av regimen. De skrev en ytterst kritisk artikel med anledning av de här intervjuerna med Angela Merkel. Och, och vad deras artikel, jag ska inte gå in, den var relativt omfattande men jag ska inte gå in på detaljer, men vad den utmynnar i det är att västvärlden är inte längre förhandlingsbart. Och det låter ju inte så farligt men mm. det är otroligt allvarligt. Alltså. Kina och Ryssland betraktar inte längre västvärlden som förhandlingsbart. Det innebär att de kommer aldrig och det de kommer inte gå att träffa en fredsöverenskommelse med väst. Det kommer inte gå att träffa Eh, vapenregleringsöverenskommelse med. de litar inte längre på västvärden för de konstaterar att västvärlden håller inte avtal. Västvärden struntar fullständigt i ingångna avtal Västvärlden struntar fullständigt i äganderätten. Man beslagtar tillgångar som tillhör länder som man anser vara misstagliga och så vidare. Mm. Så att vad vi håller på att göra i väst är att vi håller på att totalt underminera förtroendet för politisk överenskommelse med oss. Vi håller på att totalt underminera förtroendet för vårt bankväsen man kan inte längre lita på västliga banker för de kan lägga beslag på dina tillgångar när det passar. Och vi har ju sett det här fenomenet inte bara i relationerna mellan Väst och Ryssland. Vi har ju sett det nu senast under pandemin i stridigheterna mellan långtrada chaufförerna och den kanadensiska regeringen. Hur man bara konfiskerar människors tillgångar när de uttrycker sitt sina åsikter mm. och, och det, här, det här inslag, nya inslaget i västvärldens sätt att bete sig, det är jätteallvarligt och att kineserna nu drar den här slutsatsen det visar att de inser att det är ingen idé att försöka förhandla någonting egentligen med västvärlden. Nej, för hur är det, man kan tänka oss när det gäller bankkont. Jag gisar, mm. kinesiska banker kanske inte heller att lita på för alla medborgare. Nej, det... Så det, det kan, sådana saker kanske kan hända även där. Ja. Men när det gäller internationella överenskommelser. Ja. Är historiken att man ändå faktiskt håller det man har kommit överens om när man har gjort en överenskommelse? Ja, amerikanerna, mellan, amerikanerna gör ju inte det. Nej, va? Men de, de, ja, det är knappt. Mm. Men de, det har blivit bara sämre och sämre. De struntar i en gångna överenskommelse. När det gäller vissa typer av så vägrar de att överhuvudtaget gå in. Och man kan, de träffar aldrig en överenskommelse som kan på något sätt begränsa USA. Mm. Och vi ser hur de har brutit alla de här viktiga nedrustningsavtalen och. Det, det, det är en väldigt trist mm. utveckling och oerhört olycksbådande. Ska man säga. se det här som en signal inför ett fredssamtal? Att, eller alltså det, det kanske inte ens är meningsfullt att ha ett fredssamtal. Nej, jag tror inte. Det, alltså det blir ju omöjligt att ingå i en fred. Ryssarna kommer ju inte att sluta fred. Med mindre än att västvärlden ställer sig bakom den, och, och eftersom de inte kan lita på en överenskommelse med västvärlden. Så jag, jag tror alltså. Man kan ju då fundera på hur, hur kommer det här kriget att utvecklas? Mm. Hur ska det, man kunna avsluta ett krig när man inte är förhandlingsbar? när man inte kan träffa en överenskommelse? Yes. Därför, ryssarna kommer aldrig att lita på en överenskommelse som, som västliga länder, NATO och USA står bakom. Mm. Och, så att jag tror att bästa. Av alla tänkbara scenarier det minst farliga det är att det här kriget så småningom klingar av av sig själv och det blir en demarkationslinje där man sluter eh, va, eh, ingår en vapenvila mm. precis som man har gjort i Korea. Mm. Vi ska veta att det finns inget fredsavtal. Det har aldrig slutits någon fred mellan Nord- och Sydkorea. Utan man, kriget pågår fortfarande. Men, men det, det, det har i flera decennier nu varit ett vapenstillstånd. Mm. Jag tror det ingick väl 1953 och sånt där. Men jag, jag kan komma ihåg fel där. Men det var ändå bara på 50-talet i kriget. Mm. Rasade var. Så att, eh, något liknande kanske det kan bli i Ukraina. Så att vi får slut på det här. Men alternativen alla är oerhört mycket mer skrämmande. Det är att det blir ett öppet krig. Det är ju redan ett krig mellan NATO-länderna och ryssarna. Men att det här går över till öppna krigshandlingar mellan NATO och Ryssland. Mm. Vad skulle det betyda för Europa om vi får ett, ett sånt vapenstillstånd som egentligen bara är... Det är inte en fred utan det, det finns en... en ja, det en blir det en markationslinje där man, man, har, man har beslutat sig att sluta skjuta på varandra. Men kan man, kan man ha så att säga, transport? Kan man röra sig över gränsen? Ja, det blir, titta på hur det ser ut i Korea. Ja. Det har ju varit viss rörelse över gränsen där, där nordkoreaner har... Eh, kunnat eh, producera saker åt Sydkorea och så vidare. Man har haft eh, vissa gemensamma sak, men utomordentligt lite. Ja, Utan... det var väl eh, väldigt tillstängt där ja, eh, och ja, under många år. Ja, och det, det är ju i princip då. järnridå där. Va? Så att det, det är vad man kan tänka sig. Men det här är också eh, skrämmande på ett annat sätt, därför att eh, eh, kineserna har ju när, sen kriget började de har markerat att de står bakom Ryssland, om de kritiserar inte ryssarna, men att de är ganska passiva. De har inte tagit en relativt passiv roll för de vill kunna fortsätta ha relationer med resten av världen. De har inte, som resten av världen och andra länder runt omkring, man har inte gått med på sanktioner och så vidare. Men man har varit ganska passiv. Nu tar man väldigt, i den här tiden tar man mycket klarare ställning för Ryssland. För vad man säger det är att det Angela Merkel nu säger i de här intervjuerna, det bevisar att alltihopa det här var i sensatt från västvärlden. Man behövde köpa tid åt Ukraina för att man där med NATOs hjälp skulle kunna bygga upp en starkare krigsmakt och, och slänga ut ryssarna ifrån de här provinserna och ifrån Krim. Det var målsättningen. Och då behövde man köpa tid därför tillståndet var den, den, den ukrainska armén var så svag. Och, mm. och sen ska vi komma ihåg också att 2014 var den ryska försvaret också betydligt svagare än vad det är idag. Ryssarna har ju både i, i eller styrka i militära styrkor och i vapenteknologi gjort mycket stora framgångar sedan dess och mm. är idag militärt mycket starkare än vad då. Men det, det här skulle då kunna innebära att, att, för att säga, det här bara klingar av, det blir aldrig någon fred det ingen uppgörelse men, men Nej, vi skickar och, men, ju in vapen fortfarande. Ja, ja det är intressant det här det är ju detta att de västliga militära bedömer de flesta officiella militära bedömare i väst de pratar om att Ryssland kommer att Rysslands mål var då att, att invadera Ukraina, hela Ukraina och störta regimen och så vidare. Och det var ju aldrig ett uttalat mål. Mm. Och jag har sagt det tidigare, alltså man lyssnar inte på vad Putin säger. Oberoende västliga bedömare, det är, där är mina källor, det är amerikanska gamla militärer. De säger det att den ryska strategin är precis vad de har sagt. Nämligen de har två mål. Det är att avmilitarisera Ukraina. Att alltså kraftigt försvaga Ukrainas militära förmåga. Mm. Nummer två att denassifiera Ukraina. Att försöka slå ut de här väldigt nazistiska förbanden. Så alltså att man blir av med dem där. Därför de är de är liksom motorn i hatet mot Ryssland. Mm. Och strategin, huvudstrategin från ryssarna är inte att ta, eh, invadera eh, mycket mer land. Va? Jag tror de kommer givetvis att skjuta fram sina positioner så att de kontrollerar de här provinserna helt och hållet som nu har brutit sig loss mm. och som man säger sig ha anslutit till Ryssland. Va? Men vad de just nu håller på med, det är ju demilitarisering. Mm. Alltså de, de, de har radat upp ett enormt attleri, de har en, en styrka i sina attleri sina attleriresurser efter den här fronten som är minst tio gånger större än den ukrainska så att det är ganska bekvämt för ryssarna att i stort sett sitta stilla och skjuta på ukrainska militärer som försöker ta tillbaka land mm. och, och, och det innebär att Ukraina har enorma förluster och, och vi, vi pratade om det tidigare Angela, eller vad heter hon? Fanden Leyen. Hon försas ju vid tillfälle ja, om det var en försäljelse vet jag inte för att stå och läsa i ett manus. Men hon sa då att det hade dött mer än 100 000 officerare hon använde det uttrycket men hon säkert soldater i Ukraina. Mer än 100 000. Mm. Och det finns siffror på, på väldigt höga siffror på förlusterna. Och, och i väst så har man de propaganda där man säger att ryssarna har lidit lika stora förluster. Det finns ingenting som tyder på det utan att ryssarna har sannolikt haft betydligt mindre förluster. Mm. Därför de har inte varit så offensiva. Det är de här offensiverna när, när Ukraina gör dem som de förlorar soldat. Mm. Och när ryssarna övergav en del mark man hade tagit i norra Ukraina då invaderades ju den här marken av ukrainsk militär samtidigt som ryssarna sköt på dem och de fick mycket stora förluster mm. under det. Tar vi Kershon den, den västliga sidan av provinsen som ryssarna dro, också drog sig tillbaka från där ryssarna hade inga förluster alls för de drog sig tillbaka helt enkelt utan att strida. Men vi ska komma ihåg under den tiden när de höll den här västra stranden så gjorde Ukraina ett antal offensiver som ryssarna slog tillbaka med sitt artilleri och med stora förluster för Ukraina. Mm. Och, och mm. när de sen kunde få tillbaka det så var det ju inte på grund av att de hade militärt besegrat ryssarna som det framställs i västliga medier och ger sken av att Ukraina har varit militärt väldigt framgångsrika. Det stämmer inte. De vägde helt enkelt nackdelarna mot fördelarna. Ja de såg inga fördel. Det var svårt att försvara den där sidan. Man, man kunde inte försörja den på grund av man hade djeper i ryggen. Och när, när ryssarna fick sin nya befälhavare Solovikin så, så gjorde han väl den bedömningen att jag ska inte hålla det där. Utan mm. Vi drar oss tillbaka till en lättare försvarbar linje. Och sen ligger de nu, nu. Nu är det ju då det här stora slaget. Man hade det första stora slaget var, var ju Mariupol. Där fanns massor med sådana här nazistförband. Så det var oerhört viktigt för ryssarna att snabbt sluta det. Och det gjorde de ju. Där vann de och Ukraina förlorade tusentals eh, mannar där. Och nu är det då eh, Bachmut som man krigar om. Mm. Och, och alltså mitt intryck är att ryssarna har inte särskilt bråttom att ta land utan man ligger och skjuter i Mm. de ukrainska trupperna och Ukraina har öst in soldater där. Och det, är, alltså det är mycket märkligt att Ukraina går på det här. Ja, men det kanske är det inte också så här. Man kommer från lite olika positioner där, där Ukraina kan man ju säga de slåss för sitt liv. De ja. slåss för sitt land. De är beredda att göra vad som helst. Mm. Medan Ryssland och sin sida, de vill ju helst inte offra några man alls. Nej. Utan de kan ta den tid det tar och Precis. de har tiden på sin sida. Det är, det är deras strategi att slå ut så många soldater som möjligt, att decimera den ukrainska armén och att förstöra militärmaterial mm. och alltså avmilitarisering och det är, är ju det de håller på med. Jag tänkte på det du sa, vi ska lyssna på vad Putin säger och det har vi talat om tidigare att hans tal kommer ju i stort sett inte fram i väst. Men, men han sa detta med att avnazifiera. Men det, det, Demilitarisera och avnazifiera. Har de hela tiden sagt i deras ja. mål? Och då kanske man ändå ska vara tydlig att här prat, här vi säger ju inte att ukrainare är rasister eller högerextremister nödvändigtvis utan där betyder nazismen snarare att man är emot man hatar Sovjet rysar. och Ryssland. Ja, att... det får man nog säga. Och sen är det ju så att det är ju inte alla ukrainare på något sätt som Nej. tillhör de här. Utan, men de här grupperna är väldigt tongivande och har, en, har makten i Ukraina. Va? Mm. De styr eh, Kiev helt. Va? Mm. Och, och då ska vi komma ihåg att alltså, återigen så har västvärlden skapat ett proxykrig. För från väst, från USA och NATO är man ju ute efter att försvaga Ryssland. Det är ju motsättning. Man skiter ju fullständigt Ukraina. Mm. Där har man inga starka intressen utan Ukraina har fått bli... En, en, en kriget det har fått bli proxykrig för att försvara Ryssland ja, det, det. och det uttalade Lloyd Austin ju tidigt under kriget ja. att vår målsättning sa han och därmed erkännande att man var, var motsatt man var kriget andra mm. pool. Mm. Vår målsättning är att försvaga Ryssland. Och det var USAs försvarsminister då, Lloyd Austin ja, som sa det. Ja. Vi hade ju ett av våra första program, program kring det här. Det var Stig Berglund. Han, han liknade att Ukraina var en fotboll som man sparkade mellan ja. USA och Ryssland. Ja, lite grann. Det, det är väl en, en, en bra liknelse. Men, men alltså så här är det. Och det, det, det, det, det som är väldigt viktigt att få människor att förstå det är att ryssarna är inte privat privärt efter ett uh, ockuperat territorium. Mm. Det har ju framställts på det sättet av en massa militära bedömare i västvärlden. För att skrämma upp länderna. Ja, i Europa. Var det var därför vi gick med i NATO-mötet. Ja, för att vi var ja, hotade. ja det, det, det är så löjligt för att ryssarna har inga som helst resurser att göra det. Mm. Utan nu de, de, deras är deras målsättning nu att förstöra krigsmateriel som kommer in i Ukraina. Och det intressanta är att dels håller de på att demilitarisera Ukraina men det verkar som de också håller på att lyckas att demilitarisera NATO. Ja, för det. därför NATO-ländernas förråd av, av vapen ammunition och sånt de håller ju på att tömmas. Mm -hmm och det gick väl, det var EU som så, ja. gick ut med det här för några dagar sedan och sa att det håller på att bli tomt i de militära förråden och, och det, då ser man NATO-länderna ser hur deras militära förråd håller på att tömmas och de har man dragit den felaktiga slutsatsen att samma sak kommer att hända i Ryssland mm. och av allt att de gör det inte det, va? utan ryssarna och där är det också så, jag har ju pratat om det tidigare, Ryssland och Kina har ju kvar en fysisk industriell kapacitet Mm. som gör att deras uthållighet när det gäller för ett sådant här krig rimligen är mycket, mycket större än västvärldens. Mm. De Vi har ju gjort oss om. av med den typen av industrier. Och, och du nämnde innan här att Ukraina ska få Patriot-robotar Robo från USA. Vilken betydelse kommer det ha? Ja, alltså de, de, de, det är ju ganska intressant. De skryter varenda gång med att de skjuter ner nästan alla missiler som ryssarna skickar in nu när de skjuter sönder, framförallt energiinfrastrukturen för att försvaga Ukraina. Då säger de de skjuter ner allihopa. Men ändå säger man att vi måste få mer luftvärn. Och sanningen är ju den att de skjuter inte alls ner så många raketer som de säger och vi har ju pratat om det tidigare. Ryssarna har en taktik att ta gamla eh, missiler som de skickar in som decoys mm, för, att, för att Ukraina ska skjuta, dels skjuta bort sina eh, luftvärnsmissiler Dels avslöja var luftvärnet finns mm. så man kan bekämpa det och det är en strategi som amerikanerna använder redan under Desert Storm in, ner i Mellanöstern. Så det, det är en etablerad militär strategi Men att Men då ska, de få, ska, ska det bli alltså en leverans ja, av Patriot? Allt tyder på att man kommer leverera det här Patriot-systemet som anses vara västvärldens bästa luftvärnssystem. Mm som då svenska försvaret också har köpt för enormt dyra pengar. Men alltså det här systemet har man ju använt <kör> i Saudiarabien i försvar mot missiler från hot rebellerna mm. med väldigt dålig framgång. Va? Det, det är inget bra system. Va? Mm. De ryska luftvärnssystemen S-300 S-400 är mycket mycket bättre. Och Ukraina har ju då lyckats skjuta ner en hel del raket för de har gamla S-300 system. Mm. Men där håller ammunitionen på att ta slut. Va? Mm. De har ingen ingenstans att, att få ta på ny ny Nej Och sen har ju ryssarna slagit ut många av de här mm. batterierna. Va? Så att man, man, man vill ha Patriot-system. Jag tror inte Patriot-systemen kommer att ändra den militära utvecklingen på något sätt. De kommer den kommer att ha ganska majinal betydelse det är min gissning vi ska komma till ja. det, det här om din hjärtoperation ja. alldeles strax. Men innan vi gör det bara. Ja. Eh, klimatfrågan den, den, den vägrar att, att dö. Åtminstone jag trodde ju när pandemin kom att nu, nu blir det slutet för klimatfrågan eller ja. att den kommer tonas ner. Men det här det bara eskalerar. Nej men alltså det, det är ju globalisterna, de här globalistiska intressena eh, som, som där vi har World Economic Forum som kan man säga spjutspets intresseorganisation för med intresse. de, de, de ska ju till varje pris få till stånd globala styrsystem. Det är ju deras målsättning. Mm. Och får man globala syssystem så räknar de stora företagen och deras förmögna med att kunna styra världen. Att man ska få en, en, en globalistisk hegemoni som styr allting. Mm. Det är ju motsättningen. Och då behöver man ha globala frågor. Och klimatfrågan har varit helt idealisk. Så den har blåst upp över alla proportioner. Mm. Och, och man utnyttjar FN och FN-burkartin älska en djurtids för de får hela tiden stå på scen och spela en politisk roll. Pandemin var en annan sån fråga. Alltså att att man, man fick till stånd en, en epidemi som spreds över hela världen och som då krävde globala styrsystem. World Health Organization fick ökad makt. Och det finns ju förslag som skulle ännu kraftigare öka deras makt. Och det man skulle införa då under, under World Health Organizations mantel eh, elektroniska pass för att människor ska få resa och så vidare. Mm. Och obligatorisk vaccination med de här värdelösa preparaten som man nu har kört ut. Eh, de situationen, det situationen och därför har man blåst upp de här grejerna och när det gäller klimatfrågan så ska vi observera att det började ju man började varna för global warming va? Mm. Eh, och sen har man då lömst sakta men säkert ändrat eh, begreppet från global warming till climate change och syftet med det är ju eftersom de är inte dumma de vet att sannolikt kommer vi att få en period med kallt klimat mm. och då kommer man även då att hävda att det här den här kylan den beror på då ut, mänskliga utsläpp. Ja, ja, mm. då. Andra utsläpp ja andra den, den beror på globala mänskliga aktiviteter mm. och kräver även den då, styr, sådana här styrsystem ja, det är och tittar det är... man på det här med global warming så, vi ser ju nu alltså ingenting av de här centrala fenomenen visar ju på någon allvarlig global uppvärmning. Vi, alltså isarna i, i Arktis de är helt normala, de är till och med mer, större än normalt just nu. Va? Några år har det varit mindre och andra år är det mer. Vi har högre snöbeläggning på norra halvklotet nu än vi har haft på 56 år. Och sannolikt längre därför att det är bara 56 år som vi har mätt den. Och mm. så att, det finns inga som helst tecken på någon, någon alarmerande global warming. Nej, och då skulle man ju tänka sig att får vi nu ett kallare klimat ja. och då har vi ju publicerat en ledare kring att det finns mycket nu kring solaktiviteterna Precis. som tyder på det. Och det ja. var också någonting som du tog upp i vårt allra första program om klimatet för ja. ungefär fem år sedan. Jag, jag, jag hoppas att vi kan ja. kolla att det ligger ute fortfarande. Jo, Men för att säga det, ja. om vi nu får ett kallare klimat hur ska man undvika att, att det då... jag menar, Det borde ju ske ett uppvaknande. Hur ska man vara säker på att det blir ett uppvaknande om vi får Nej, alltså det kallare klimat? Nej, jag är inte säker på att det blir det. Man kör med climate change och så hittar man argument för att det här... Det här Kallade klimat, det beror också på utsläpp utav det ena eller det andra. Och så, mm. och så kör man vidare med, med de här klimatåtgärderna. Mm. Nej, det, det, det är så patetiskt. Va? För det, det är ju så fullständigt uppenbart att alarmisternas larm, inget slår ju in. Va? Nej, nej, Och det, inte heller pandemin nej, var ju ett äkta larm. Nej, det... och, och jag menar Greenpeace eller vad heter det Världsnaturfonden. Ja, Världsnaturfonden. Mm. Där, ni kommer ihåg deras alltså enormt påkostade kampanj för isbjörnarna. Ja, ja, ja. Mm. Alltså allting är så löjveckande för ingenting har besannats. Och, och det, vi skulle inte ha några vasalopp och allting. Nu ser vi det i massmö snöda där ute. Mm. Så att, att eh, klimatalarministerna de har gjort total bankrutt. men ändå mm. så har de fortsätter massa idioter ja, och jobbar ju... med, med, med hållbar utveckling för, och det enda kriterium man har för hållbar utveckling det är utsläpp av växthusgasen koldioxid ja. som har en viss uppvärmande effekt, det har jag aldrig förnekat men framförallt har det väldigt positiva effekter för grönskan på jorden. Mm, det växer bättre. Ja, och hela ekosystemet blir rikare på mm. grund av mer koldioxid. Men du, du sa att de håller på att göra bankrutt. Men det, det värsta är väl att de här gröna fonderna och gröna experimenten med hybrid och ja. H2 Green-stil och allting som egentligen de framställdes i partiledardebatten som exempel på våra fantastiska nya ja. industrier. Ja. Men ingen av dem visar ju några tecken på att, att generera några vinster utan allting förutsätter ju bara enorma stöd ifrån, från stater ja, ja, ja, och Europa ja, ja. Sen, sen, är, sen är det ju också så att, att vi, vi, har, vi är nu uppe i en, en, en period när resten av världen, alltså sju-åttondelar av världens människor vänder sig mot västvärlden, mm. det här är ett västvärldsfenomen och resten av världen har spelat med det, jag har sagt tidigare, de har spelat med för att vi ska betala, dem, betala deras omständigheter. Mm, de är utlovade. Bidrag. Ja, de är utlovade enorma belopp. Va. Men, men de facto, man ska inte så säga, fästa sig i vad människor säger utan se vad de gör. Va. Mm. Och det de gör är att de bygger kolkraftverk i takt som de aldrig har gjort tidigare. I Asien, i Kina ja, och Indien. Och, och skälet är helt enkelt att de är på väg att avskaffa sin fattigdom. Mm. Och huvudkriteriet för att kunna avskaffa fattigdom är elektrifiering vilket vi håller på... Och... Vi håller på att motsatsen. Ja. Vi är på väg in i en fattigdomsutveckling med mindre och mindre el. Och, och Vi ser ju det här för ett Att vi, vi har ett elsystem som inte klarar av att leverera samtidigt som vi satsar på enormt ökad elektrifiering i de här industriprojekten och att människor ska köra elbilar och, mm. och ladda elbilar. Varifrån ska de få sin el? Mm obesvarade frågor. Ja. Vi, vi, vi lämnar det här för tillfället. Ja. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Sveb TV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swish-nummer är 123-535-8692. Nu måste du berätta du, du har, har genomgått en, en, en hjärtoperation får man säga. Ja, det får man säga. Alltså jag, jag har haft av och till hjärthændelser i ja, 25-30 år. Och vad det? Började det? egentligen på 90-talet? Eh, hade jag, ja, jag har haft eh, incidenser där jag har fått eh, hjärtklappning och jag, och jag har konsulterat kardiologer. och De har tagit EKG på mig gång efter gång. Och det har alltid sett helt normalt ut så. och jag har även varit inne hos kardiologer som har tittat på hjärtat med ultraljud och de har inte sett något anmärkningsvärt. Och det här har då, sakta men säkert, de här problemen har sakta men säkert ökat. Jag hade för ganska precis ett år sedan en kraftig incidens med hjärtflimmer. Mm. som är relativt vanligt bland människor. Är det, ja, det är helt enkelt att hjärtat börjar slå väldigt oregelbundet mm. och, och man får väldigt hög puls och, och, och, och då får man ett väldigt fult EKG. Va? Mm. Och man får, ett, får man ett obehag? Ja, som det, är ja, ja, ja det är fruktansvärt mm. obehagligt. Va? Och, eh, då när jag fick det här så, så det gick över efter knappt dygn och då, då beställde jag tid hos en kardiolog som undersökte hjärtat och hittade ingenting. Och den här kardiologen hon sa det att nästa gång om du får en sån här incidens igen så måste du ringa på en ambulans för då kan de ta ett EKG. Mm. Och det gjorde jag. Och, eh, men det här det, det, det gav inte så mycket det där i mm. det, det, det gick inget bra svar på. Trots att du hade det här hjärtflimlet. Ja, eller men, men det, det var inte lika kraftigt. Mm. Då, det gick ju över. Till Fort. Eh, och jag låg en. Jag var inne på sjukhus de tittar på det sen. Skickade de hem mig för att de hittade ingenting. Allting såg normalt ut. Sen fick jag det en tredje gång och då lyckades jag gå till, en, till hälsocentralen ute i Dalarö där jag har mitt fritiställ. och De tog ett EKG som visade klart att jag hade hjärtflimmer. Det hade jag med mig då till mm. min kardiolog och, och hon ställde diagnosen att det här är hjärtflimmer. Och så fick jag då en viss medicinering. Men när jag kom till henne så var allting bra. Mm. Men sen har jag inte haft det. Mm. Utan sen försvann det där. Hur länge sedan var det här ungefär? Ja det är ett år sedan mm. Eh, sen försvann Sen hade jag, fick jag eh, jag har haft under mellantiden, jag vill säga jag tog mediciner för att lugna ner hjärtverksamheten och sådär. Eh, sen har jag då periodvis haft lite hjärtklappning och sådär men, men ingenting allvarligt till jag för en dryg vecka sedan var jag gick med min hund mm. och då fick jag Faktiskt ont till bröstet när jag gick upp för de här branta backarna på Dalarö. Och det avtog när jag gick ner sen igen och jag hade det ett dygn. Men när jag kom hem så var det bra så jag brydde mig inte så mycket om det. För det var inte särskilt stor smärta men det var ett visst tryck. Sen dagen efter så dök det här upp igen när vi gick med hon. Och då hade jag en medicin hemma som var kärlvidgande, för mm. jag tog den och därmed försvann alla mm. symptom. Mm. Jag hade inga problem alls. Jag kunde till och med springa utan problem. Mm. Så symtomen var att du tappade ork och kände ett tryck Nej, över bröstet? Nej, jag tappade inte ork. Så då, utan Nej, bara... Jag bara kände att det, det gjorde ont. Mm. Mm. Jag fick en smärta i bröstet. Mm vilket ju är jävligt alarmén egentligen jag skulle givetvis omedelbart åkt in till sjukhuset men mm. i och med att det gick över och jag var besvärsfri och jag tappade alltså inte ork mm. det ska man observera. men i alla fall då andra dagen då ringde jag till en gammal vän mm. som är kardiolog har varit kardiolog och mm. givetvis pensionerad och då så sa han det att ja, det där måste du utreda, han. Mm. ja, så jag, jag, ska, jag går till husläkaren imorgon, nej, sa han det gör du inte alls, du åker raka vägen och sätter på akuten, <laughs> Och jag sov faktiskt, det här var på kvällen så jag sov under natten, sen tog jag bilen och åkte till mitt sjukhus, Sankt Göran. Mm. Och in på akuten och sa att det här är vad som har hänt. Och jag har konstaterat en kardiolog han har sagt att jag ska komma hit så att ni får utreda det här. Mm. Och eh, mitt EKG var nog ganska normalt. Vad mm. jag förstår. Men då tar de också ett blodprov. Mm. Och har man haft en infarkt så är det vissa proteiner. Ett, framförallt ett protein som förhöjs lite grann. Mm och där såg man en, en viss förhöjning så mm. de la in med direkt. Och det här är någonting som man kan göra på alla mottagningar? eller det är Ja, att det ta det där blodprovet, det gör man ju standardmässigt va. Mm. Men jag vill säga det, alltså det, det var ganska intressant att komma in med de här komma in på Sankt Göran med de här beskrivna symptomen och det här blodprovet och det mm. de tittade på. Ja, aldrig varit med en bättre sjukvård. Alltså. Mm. Stort A rakt igenom. Ja, hur länge fick du vänta innan det blev? Inget då? alls. Nej. Allt gick slag i slag. Mm. Då skickade jag upp mig till hjärtintensivavdelningen mm. och, och där tog man hand om och satte igång då olika undersökningar till att börja med tog man fler blodprover och sen eh, dagen efter så, så blev jag då eh, in, skulle jag då ta en så kallad kranskärlsröntgen. Blev du inlagd då? Eller fick ja, du åka? jag var inlagd när jag mm. låg på Hjärtinstitutingsgivaravdelningen på mm. Sankt Göran. Och dagen efter så gjorde man en stor ultraljudsundersökning. Och killen så gjorde den, han tittade ju då på både bilderna på hjärtat och hur klaffar och allting sånt där fungerade. Och han tittade på... Mitt EKG och han visade att jag hade ett helt normalt EKG. Mm. Det, det var inte alla menande på något sätt. Men när man tittade på ultraljudet så såg han på ett ställe att det kunde vara en påverkan på hjärtmuskeln. Och eh, sen efter det så fick jag in och ta då den här kranskärlsröntgen mm. och det gör man genom att man för upp en kateter genom pulsorden i det här fallet armens pulsår upp till hjärtat och initierar kontrastvätska mm. och det visade klart och tydligt att jag på två ställen hade förträngningar i kranskjölen. Och då runt kan man samtidigt som man gör ja. det där och ser och den här och vätskan. Och då, då i, i samma ingrepp mm. så sätter man in en kateter och vidgar de här kranskjölen så man tar upp den genom blodkärlet? Ja, man ballongspränger de som det heter. Ja, Man går in så blåser man upp en ballong så att de vidgas. Så man går in genom, genom armen, pulsården och upp i hjärtat ja. med en kateter. Ja, och i, och ibland, ibland går man via gömsken men i mitt fall gick de via högerarmens pulsåder upp i hjärtat. Och ballongsprängde de här, ballongutvidgade de här två förträngningarna och sen sätter de in en stent som är då ett litet metallnät som är belagt med, med, med medicinska preparat som man skjuter in som ska armera den här vidvindingen. Mm. Det var vad de gjorde på mig. Men det som då kan vara lite alarmerande är ju att. Du, du kände av de här sakerna man tog EKG, men det mm. visade egentligen inte. Nej, tydlig... det, är, det är mitt budskap. Alltså man, man, jag blev väldigt förvånad. Man kan inte slå sig till ro med att man har ett fint EKG. Nej. Jag, och jag har under de här åren när jag haft Besvär så har jag inte bara tagit ett vanligt vilo utan även tagit Arbets-EKG som såg helt mm. bra ut. Jag har inte, alltså jag undersökt hjärtat ett flertal gånger. Och, och Det här är säkert gamla försyndelser som, som kommer igen så mm. när, man, när jag blir så här gammal. Och jag har undersökt ett flertal gånger och aldrig, man har inte sett någonting. Så det, det viktigaste kriteriet för att fastställa att jag hade haft en infarkt det var det här blodprovet. Mm. Där man tittar efter de speciellt Det speciellt protein mm. som ökar då när man får en påverkan på hjärtmuskeln. Och sen den här personen som gjorde den här mycket detaljerade ultraljudsundersökningen han kunde ana på ett ja. ställe. Han pekar ut för mig att här kan man ana en påverkan på mm. hjärtmuskeln. För du hade ju gjort ultraljudsundersökningar tidigare ja, som ja. inte hade visat någonting. Nej, nej, nej, nej. Så det här lilla blodprovet, det var... Det, det var den, den avgörande faktorn. Ja. Mm. ja. Och sen så därefter röntgen med kontrastvätska och då ja. kunde man se det här ja, i detalj. Ja, precis. precis. Så det är... så jag, jag, jag manar er alltså så fort ni har, och när ni, ni som är i min ålder, så fort ni har det minsta tryck över bröstet så åk in. Mm. Och de sovrar snabbt agnarna från vetet med mm. ett blodprov. Och är det så att man då har en indikation på en infarkt Och jag infarkt låter ju så dramatiskt men alltså jag märkte knappt av den va? Nej. det ska man ha klart för sig en notering som jag dock gör det är att hade jag fått en blodpropp ja. med de här kranskärlen mm. då hade jag dött direkt den hade inte kunnat passera ens mm. en liten blodpropp va? Eh, och, och jag tackar ju min stjärna att jag inte tog det där mRNA-vaccinet mm. som du ökade, med? kraftigt ökade risken för blodproppar mm. ja för det var väl klarlagt att det var ja, ja, ja, ja, alltså det är blodproppar hela tiden från, som orsakas av det där så kallade vaccinet för det jag vill inte kalla det för det mm. jag tar gärna vacciner om, de är, om det är riktiga vacciner men, men det där preparatet det är jättefarligt och hjärtproblem har ju varit en av de allvarligaste biverkningarna ja, av de här vaccinerna alltså jag, jag har ju bekanta som har haft väldigt allvarliga biverkningar. Även dödsfall har vi ju i vår bekanta. Men, men problemen slutade som sagt var inte med det här nej utan vad som händer då när man har fått den här diagnosen. Det är att då ordineras man blodförtunnande mediciner. Kraftigt blodförtunnande mediciner. Och det är väldigt många gamla människor som går runt med kraftigt blodförtunnande mediciner. Och jag sa till läkarna att jag är väldigt tveksam till det för min del. Därför att jag under hela mitt liv har haft väldigt lätt att blöda näsblod. Och jag har gör det ofta så. jag och jag har ibland svårt att stoppa de där blödningarna. Mm. Och jag har till och med fått åka in akut någon gång för 20-tal år sedan var det väl då. Men i alla fall. Men någon sa att ja, du måste ändå ta det här blodförtunnande. Mm. För att det, det minskar risken för blodproppar och så vidare. Och med det åkte jag hem. Och det gick två dygn. Så fick jag en blodstörning mm. i näsan, mm. som inte gick att stoppa. Jag fick åka ambulans sent på kvällen till eh, öronäsa, halsakuten på Huddinge sjukhus. Och läkarna där, läkaren där, hon höll på, hon fick göra tre ingrepp innan hon lyckades något så när stoppa blödningen. Mm. Så att det, det är alltså. Det här med blodförtunnande har två sidor och, och mm. man måste väga dem åt varandra. Och det jag nu håller på med det är att nu håller jag på att studera vetenskapen runt det här. Mm. Jag håller på att läsa en bok av Malcolm Kendrick som är en mycket känd kardiolog som redogör för det här med hjärthälsa och sådana här problem. Och jag har inte läst färdigt boken än men när jag läste den och plötsligt ett antal artiklar som jag har plockat fram på PubMed om de här sakerna så ska jag bestämma mig för vilken strategi jag ska ha. Jag om du ska med. ha blodförtrymande? Ja, alltså jag kan ju inte hålla på för jag, kan, jag kommer ju förblöda förr eller ja. senare om jag fortsätter på den här vägen. Ja. Och, och det är en sak man kan slå av du berättade hur, hur avancerat det var det här att föra in de här Eh, Katetran. och man ja. kunde själv sitta med och titta på ja, röntgen ja, och se ja, hur man ja. kommer in ja, jag följde med och och under gör... hela ingreppet och, och, och det... så på, på en stor skärm för kanske. det här är ju oerhört avancerat och samtidigt då, att få en näsblödning som inte går att stoppa ja. det, det, det kan låta trivialt men det kan ju sluta med att man förblöder ja, ja, ja, ja. det finns ju de som är förblöd. och då ska jag säga det att jag har en bekant som sattes på blodförtunnande och där hos på honom så sprack ett blodkärl i ryggraden mm. och han blev förlamad så nu sitter han i rullstol på grund av de blodförtunnande medicinerna. Mm. Och, och jag, jag har fler skräckexempel va? så att här gäller det, det här sanslösa förskrivandet av blodförtunnande mm. mediciner. Det, det måste man, man där måste den medicinska vetenskapen verkligen tänka igenom vad man håller på med mm. för det är inte bara att det förtunnas utan det är att man stoppar leverandet. ja för. det är därför det förtunnas mm. alltså, och det är självklart har man en tendens till blodproppsbildning mm. vilket jag sannolikt inte har för då hade jag haft en betydligt allvarligare infarkt mm. Mm. för jag har säkert gått med den här förseningen väldigt länge eftersom den inte gav mig några besvär det ska man vara observant på. Det gav mig inga som helst besvär. Jag, jag har alltså gått en mil i rask takt med min hund, med mycket backar och allting, i 20 års tid. Mm. Utan problem. Nu är det naturligtvis många av våra tittare som sitter och tänker att ja, då kanske jag har de där besvären för jag har inte heller märkt någonting. Nej, men vad, nej vad precis nej, det. Nej, och, och jag tror, varför kände jag det nu? Jo, därför det här var den första dagen när det var kallt. Ja det var minusgrader när vi utgick mm. och det är självklart att och, om luften som kommer in i lungorna och, så, så, så blir ju flödet i de här blodkärlen temperaturen sjunker och då drar de ihop sig va? Mm. och då fick de här besvären mm. och, och det, det, det är ju klart visat att hjärtinfarkter är mycket vanligare när vi får köldknäppar Skulle du agera tidigare tycker du i ja, efterhand? Ja det du skulle och Jag skulle redan första dagen han åkte och satt med på akut. Ja, och, och fått det här blodprovet då framförallt. Ja, ja, ja. Sen vill jag säga då, jag sa det tidigare, jag vill upprepa det. Alltså den sjukvård jag fick på Sankt Göran, mm. den var absolut bästa klass. Från undersköterske till läkare. Mm. Alla gjorde, alltså det gick ett. Jag kände mig inte utelämnad på något sätt utan... Allt sköttes perfekt. Mm. Det var en fantastiskt fin Och det sjukvård. är naturligtvis så när det är i hjärtat mm. så har man en väldig respekt. Vi har ju en Precis. annan medarbetare här som har ja. han fick sitta 13 timmar på akuten. Det var ju en, inte en så allvarlig åkomma. Nej. Men, men det, har, en, jag, det en... har jag fått göra vid urinväxsinfektioner. Ja, och då sa de till honom att ja, men det här var en bra dag. Det kan ta 24 timmar. <laughs> ja, ja, precis. Ja, men, vi, när jag hade en sån här rinväxinfektion som jag får beroende sviten efter min gamla cancer, eh, då har jag fått sitta och vänta väldigt länge. Mm. Det, de har prioritet ner det. Men, men när det är såna här saker som hjärtat, då är det, gäller det livet och då sköter de det här perfekt. Mm, Så att, och det ska vi vara ja. väldigt glada för. Ja. Jag vet att, att vi har hundratusentals tittare skulle jag säga, ja. som är väldigt glada för att ja. du. Eh, blev välbehandlad och att ja, man kunde det åtgärda jag här jag, jag vill säga att jag har alltid blivit välbehandlad mm. av sjukvården. Jag har fått vänta på akuten några gånger men när jag fick cancer var det likadant. Mm. Jag fick, och det var Sankt Göran det också. Jag fick fantastiskt fin vård på Sankt Göran i samband med min blåskanser. Mm. Jag vill betona det. Jag, och, och, och jag hade läkare som engagerade sig och som följde mig långt efteråt och, det här man hör om opersonlig vård och sånt I de här, vid de här två tillfällen har jag mm. aldrig upplevt det. Va? Utan mm. Här har de tagit det på blodigt allvar och jag har fått förstklassig vård mm. av den allmänna sjukvården. Ja, så, men det är ett privat sjukhus just detta. Ja, det, det ägs av, av Capio, men, men det ingår i den allmänna ja, sjukvården. Det bekostas av allmänna medier. Ja, vår det, allmänna det är, sjukförsäkring. Ja, ja, ja. Ja, jag tror att det här får, ja. vi får stanna där. och ja. Som sagt... Tack för att du vill berätta om det här Och mm. jag ska säga det och som också som sagt, jag är jätteglad Att jag inte lät mig dubbas Att ta mRNA-injektionen För då vet du fan om jag hade Setat här nu mm. Mm. och jag ska säga det också vi, vi har beställt hem ytterligare en laddning av din bok Corona och mm. den metabola pandemin mm. eh, därför att den helt tänkt har oh. tagit slut oh. så att eh, den, den är mig. fortfarande oh. eh, uppskattad oh. och det är många som köper den också mm. för att ge bort mm. ja återigen stort tack Lars-Bern för det här. Tack för det. Kul. du bidrar enklast genom Swish